د دې بیان او د احکامو پیژنو د قربانې په اړه کې د قربانې د کول او فضیلتونه د قربانې د کولو او احکام چې موږ سره لازم دي ها د د زل د زل د دې فضیلت د شپو د هغه تکبیرات د ایام التشریق د دې موږ لپاره کاردار چې په دې باندې موږ ځان پوي او د دې طریقا اغه منګز دکو د زل حجي ابتدایي چې کومه سورې دي چې د اوزل حجي نه شروع شوي ده د زل حجي اول نه د الله سورې يوم النحر pore نهم اورز دا ده دا اولسم اورز دا زل حجي دا يوم النحر دا غنه پد بار د اوجو سره او لسما یو لسما دولسما ديال لسما دافد بارد ايام التشريق سره تکبیر داډی ری بهتري راځي حدیث کې راځي عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ او چې نبی له سلام مونږ ته وی چبل اورز داسې نشتره چې کې عمل صالح د الله په نسبه باندې غوړوي د دې زل حجې د لس ورځو د عملنا زیاد خوخه زیاد محبوب عبادت د دې لس ورځو لري د الله تعالی خوخه ده صحابه او ارزکه اې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم jihad نہ هم د دې ورځو عمل غوړدې کې انسان jihad کې د الله په لاره کې او دې ورځو کې عبادت کړي نو د دې د عبادت د جهاد سره برابر ده او کم ده سیوا ده نبی علی صلوا و سلام اغیتو وي نو ته وګورم چې څه پوښتنه کړی د ته ځان سره کي د سموت. نو نبي عليه صلوات و سلام چې جهاد هم په کې د نور اعمالو نه برا سوا ده او د دې لسر د عمل سره جهاد کول په الله کې سره برابر ده. جهاد د الله په لاره کې او د دې له سوروز عبادت دا برابر دي هاه دا ته بهتر دي هاه خیال کاوه کن کدوې ته ټول خیال نکوه ماګر هغه سره چې ځان او مال دواړه د الله د دین لپاره قربان کړي مال امزان سره یو سید جهاد لپاره اېره د جهاد دم بهتر دي دا عمل پدېلا سوروزو عبادت هو اگر jihad بیا بهتر دی چې وینسان jihad ترواند مال امزان سلې وړو او واپس ندی راشي او نه داغه مال واپس شي اول ته پاتېږي او ځا الله فلا له کې شهید شونه بیا بهتر دی بهر هر حال چې دېلا سوروز عبادت الله تېر خو هو ورې ګوره د رمضان شپې دی او د دې زل حجې رزي دی قرآن اغلش پی در صورت فجر که چرا جی وَالْفَجْرِ وَلَيَعَلِنَ عَشْرٍ سبا دلوی اختر دلوی اختر سبا یا هر سبا مراد دی اولش پی د رمزان اغا بہتری دی اولش رزی زل ذلحجی بہتری دی رزی در ذلحجی بہتری دی اوش پی در رمزان مبارک اخیر عاشره بہتر دی او در عاشره پید بار در رزو بہتر دی دارنګې زل حجې په دې لا سورازو کې الله ذکر کول ډېر بهتر دي پروانې بلارا نشپی او درځې په دې کې دانه چې جمعات کې غبل جوړوا کوچ غبل جوړوا بلارا جنګونه کوا نه نه حدیث کې راځي نبی صلی الله و سلام وی ما من ایام من اعظم عند الله اې ولا حبوا الى الله العمل فيهن من من ايام العشر فاكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير نبي عليه الصلاه والسلام شد الله فنزباند الحج ده لا سوردو نزاد عظمت والا بهترينه بلا رز نشتان ورز نشتره او نو د دې دا ملادبله او ورځې عمل زیاد خوخه دی الله ته د دې وجنه تاسو کې تسبیح دلیل تحمید او تکبیر ډېر وای سبحان الله وای الحمدلله وای الله اکبر وای دا روز موږ نه اکثر دا ترونو دا په سینماګانو کې تیری د نوځوانانو تبقینا په ویډیو فلمونو کې تیریږي چټی دا پیسې جاتې دي نبي عليه السلام یو ذکر د سبحان الله ډیر وای او حدیث کې راځي سبحان الله الحمد لله تم له او تم لانی ها فسمه اچ پاس ما نو ز موږ دا تل د میزان ډکې یا فزاد اسمان او پمنس کې دا ډکې او بیا په دې لسورو ځکه دې ډېر زیات فضیلت ده د دې لسورو اچ په چاله الله توفیق ورکړي دې چا عبادتو کو پده که دا روجی نیول دا اول دا زلحج نوالا تر شورو پوری سکت زیرت بانی اختر ده انشاءاللہ زمنگا او دو شورو رج پوری دا انہا رج دا روجی ساتل د دیش پو دا فضیلت حدیث کی صدا جی ابو حریر روایت پیش کرده دا حضرت صلی الله علیہ وسلم نمانگتا او یو رازمدا سنشتره پیغمبر وای چې پایګه عبادت الله فنز د لسو روزو د حج نه زياد کووی الله تا زکات زدي زل حج په د لسو روزو کې د هر یوې ورځې روزا نیول د یو کال د روزو نیول برابر دا د حج د اول لس ورځې نهه ورځې په دې کې روزانا یو روزنیول دا یو کال د ورځې سره برابر د فیتبار د اجر او ثواب کې او د هر یوی شپې عبادت د ليله تل قدر د عبادت سره په اجر او ثواب کې برابر دي شپې د ليله تل قدر د شپې سره برابر ده اور دې د یو د د عبادت سره غوري په اجر د ورځې سره چې الله توفیق ورکړي او بیمار نه نه پکار او نیولې شي پکار چروږي ونيسي بعد خلک څه پدې کې نورو روجي کیږي او روزہ ونيسا هو ګورې تا ته اجر او ثواب د دې لسوجو الحجي نه ملایوي تا ته خپل قضا هغه ملایوي فزنانو باندې روجي پاتې د شپږز په گووا ها اغه پرې کړځو نو کو روجا نظام وکړ خپل روجي یونیسم به شکه ونیسه تخپل قزایی اوغه به ثواب ونیسه هو شان دي نو د سبا د قسطو کې چې زبا دادرې روجي نیسم د روجي یو د منګلا او بلو عرفيده دا عرفيده رزي روجي ثواب اگر ډیر زیاد ثواب دے او دا غي ثوابونه ډیر فضیلت په حدیثو کې دا غي راغلی دي حادثل حج په دلسلوکو ویختو نو ګونه هغه د مصالح سنت را شویده خدا په هغه چا باندې چې سو قربانی کوي یل چې کل زل حج میا شوروشه تر قربانی پوري دلسروزه دی دا سر سنت د بدن ویختو او نکان نه کټکې د پار ددی خوځو سو د پاره سو آغا تا اجازت دے. هر وخت کولی شي خدا لازم نو دا یو بهتر عمل او پکار ده چې د دې دا یو د مخکې ځان خصفایو کی ولیک چرتا مخکې د صفای نه کیلي سلوی خو د صفای راشي اولس سیوا کې نه 56 اغا صفای دې نه کړو بیا سلوی خو نه اقوا سفایی نکل دا گناګاری انسان دا پکار دی او کسو که دا غیر یه رو دا مکی نکونه هر ساگست او د قربانی تر رجی پوری با اغلا پکار دادی چه اغلا نکونه وانک دی اغا دا سر سوند شد دا بدن طول یا رزوه ند نکانو نو د ویختو اغه وانه غلیچ سو قربانی نې کړی چې کله علاله او شواز ها ځان برابر کی پوه شي خدایو به تر عمل لی. لازم وفرز دنه هم ته زل حاجی دعارفې پورز باندې روجا حدیث وایي کوتا رضی الله تعالی انه اغه وی چه ده نبی علیه الصلاة و السلام بیانه لوی اختر د نهم تاریخ دروژی پا بارکه د یو کال تیرشیوی او د یو کال رادلون کی ده گناهونو کفارپی کی او ری خودنا اسم لاره یو سبا پاتی را بازی خالق کوئی سبایی نیسو بل سبایی سبای نیسو ولی اخیره روزہ خود بل سبا د عرفه سقال خو ډیر فایده وش الحمدلله نوکل بخالق د عرفه روزہ ګټ وره سکال زمنګ او د سعودي یو روزہ یو عرفه دا سبا ان انشاءالله الله اغه د منا احکام شروع کین نو مخبه نو لیکلی چې سباب د اغه منا تزي او د حج احکام د سبا نو شروع کی چې منا تلار شي منا ته سباږي زی او دا پيژو منزونه به ثواب په منا کې اغه ادا کوي دا سنت دي او بیا وبله د وخت اغه بیا عرفه تږي نو د عرفه راز سبان بل سبادا نو بل سبالو جنول زکه چا نيول نو د عرفه لهجه په کار شي خامخه لازم نه دا واجب نه دا بهتر دا نو چې یو رجبان تعالی دوه ثواب میلای وي د یو کال تیر شي او د یو کال آینده رازلونکو کې غناہوں به الله څخه مافغینو خه په نه چونی سره وځم نو پکار داده چې دا نذلی روزہ نیول پکار دی او په دې کې موږ ځال لکه صبرونکو خه خبره ته خوراک نه اسکاګنه دلوی اختر د شپې فضیلت دلوی اختر شپه منګه پسې کی تیریږي په له لعب کې په خاریو کې اکثر په سینما غانو کې تیریږي او په د کلو کې اکثر فیډیوګان او په فلمونو کې دا ویل کېږي چې 메모ری کار ډول ډېر مېزیدار دي پای کډین ما ارتدا چوري نن به پد اختر شپه دا د خطر د شپې فضیلت وګورې زمنګ نبیې رسول الله مېري چا چې د دوالو اخترونو ليو کې ورګلې دا شپې د ثواب ساتل سره اغه شپې رونکلا د شپې عبادت کوي دا وروګي یاد لوي اختر د شپې نو دغه که زلبا من نشي پو هغه ورځ چې د ټول خلکو زرو نه با په ورځ باندې ملوي اني بیکاره به د شپونو کلی وا هغه قیمتي شپه چې د عبادت شپه زکه شپه نه شروع نه نو سار د وخت هغه مانزه د پازې کې جماعت نه د ټول شپه په فلم تیره کی او سار بیا مونز دم تبیا پاتی دا اختر منز خلاب واجب لا او فرضی منز دی سار پاتی یا تا زدازان د کردی کنی لذا کراوانی کل سر سوندی وان دا آرسی برا پر کردی واتا سار فرض منز نو اکثر دا د داشپی زمانگنا پا آغا زنو کتیری کی چاگر طول دا ها بلافیدی سی زنو کتیری کی او په عبادت عبات کې شپې راول ذکر او تسبیح تحلیل سبحان الله الحمد لابل چې د رحمی تنکانو خلکو محبت هغې سره ساتل حداررنګې د خپلوانو سره د عمل ګورو سره ترشتهدارانو سره حمل اقاتونه کوول د غې سره خصستهلوکول هدا ټول په د شپ کې یا د نو دا منله په کار چې د دې شپې مونږه به قدرې او هغه ټول شپې چې اوس کې به باندې داروانی دي تر ايام التشريق پورې چې داغه ها مونږه خپله لحاظ کوه تلاوت کوو ذکر اسکار کوو او خصوصا طالب و mula طالب و mula او چټي ملای جو ملایزم چټي دا ګرځه عشقوا نو هغه خدای کوطوي د کټای له مدرسه کې دا شیز دا کړو څه چې راغلي جماع صدر کې به خواندا جماعتم تا د سکول ستا مدرسه مدسه کې دا غودو چې ته ګرده سنی ماګو کې ګده فیلمونونه ګړه دا نه دی چلار شي نو کور کې ب یو دا داسې عمل کوې چې عمل د دا داسې یو کار به کې چېوغ نور د ته ګوري خوندې روونه پلار نو نکو تر چې زما پهې بچی کې ان خلاب راغې د وخته منز لځ ځان د وخته را د پلاره چې مننظر و. اله شعبان نن دا قیمتي د روجا باندې سوداره فين انشاء الله دا د اختر شپه دا, دا فجق رسکال به تیرو دا شکار وکو د ایام التشریق ادرس کمی دی او تکبیرات د کمه روجا شروع کی دی او پچا چدی او تکبیرات د سنگه زنانا اکثر د خبرو لحاظ نه کوي اغه غي نه وی چې دا اصل بودی مولایانو دي او طالبان او پا جمعات کړي دي دا وړیا دا وړي تدبیرات داختورونو دا څنګه چې پسړی دی نو دانګي په خدمت دی څنګه چې په مقیم دی دانګي په مسافر دی اگر امام ابو حنیفه رحم الله شرط الا اقامت وې شرط الا جماعت وې ها خود صاحبین قول هغه مختار بهتر دی او اکثر فتوا علما پدې مور کوي پدې نو تدبیرات دا راز دا شروع دا راز نه چې څو کال کم زمنګا شروع کیږي کنه زمنګ به سبا بل ان شاء الله تدبیرات شروع بیا بیا ته پوسونه م کوي زمنګ نه تدبیرات کلی عرفه په کلی نو دا ځ بیان د دې په اړه کوم تاسو ته دا به تاسو ته ان شاء الله ټیم په ټیم دا در بیان تاسو ته لګي تاسو دې باندې ځان پوه کې دا عرفی راز ابا سبان بل سبا انشاء سبا د منگل ورځ ده او بل ورځ ده دوه ورځ ده دوه پوره ده په درويشتم تاریخ نن 21 تاریخ رې سبا درويشتم دی بل سبا درويشتم درويشتم تاریخ د عرفي ده نو دو سحر مانځ پسې به تکبیرات شروع کیږي سبا بل ورځ انشاء الله ستاسو بل ورځ به سحر مانځ پسې د تکبیرات شروع کیږي او دا بدو شومنزونو کی جاری وي دا بکله ختميږي بدو جمعہ جمعه هفتہ اتوار پماځیګر به ختميږي د اتوار پماځیګر به ختميږي شومنزونو شو د شورو پنځه منزونه جمعہ پنځه لس جمعه لس پنځه پنځه لس هفتہ شل او د اتوار پورز دری ماجیګر شوګن درې نو د شروع پوره سبان بل سبا د ساحل موږ په سبا شروع کیږي او دا به ختميږي د اتوار پورز ماجیګر ان په دل وشتو منځونو کې د دې لازم دی دا تکبیرات بسوک وای په کم وخت کې به وای دا چې کله فرول منځو شو سنت نه تفرز مانزا نرستو یوز الویل نارینا زنانا زان لجم انس کا ان کے جماعت صلیم انس کا ان مقیم مسافر طول بانے دا لازم دے الله دابو دا یوز ال اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ, وللہ الحمدل بیاوې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا د دې خلقو دعا ده اه تکبیرات دي جبريل عليه السلام وېرو الله اکبر الله اکبر ابراهيم عليه السلام الله اکب اکبر <تصالحان> لا اله الا الله ها لا اله الا الله والله اکبر اسماعيل عليه السلام د چلے لاند ویلو الله اکبر ولله الحمد د یوزل نوول خلاف سنت دی بعض عرب بیا بیاوی کنا یوزل وی سړی خځی لوی بالغی خقری د فورتسمان څنګه پسبا دای ویلیږه هو د ښځو د دا مانځل نه رسو چاغه واجب دیمون ویل د دې تدبیراتو شتاو کنه پای که اختلاف دی څو کوی چې ویلیږي اباځو ویلی جن خو به تر دا چې اېک مېلې شي خیر په ځی د ښځو د مانځل نه رسو داوې نو په دې منځونو کې بداوی او که چرته دا تدبیرات د چانویر شو نو دې قضا نشته دا انسان ګونانګر شو آ د ګناګر شاو د استغفار د الله نه غواړي او ته مو په مستقیم الله ما ته معفي وکړه دما تکبیرات جوړ شو پاتې شووم د موز په دې په مسله باندې نهسته او د نو یو شو چا سره خبره نه وکړي سکلې نو وکړي هانور سره نو وکړي او په ځای نه سو ډیرو فساد پیاد شون بیا به فورا نو او که چېرې خپل زنه پاسې دلیو چا سره خبره وکړي یای خورا کسکا ککم نبیا داغی قضا نشتا بیا با داغی بارا کسا استغفاد او دالانه با طلب دا, دا مافی کئی دارنگی نو در دا دیر, دیر احتمام پا کرده دا لازم دی واجب دی چه دا خواه مخواه هر انسان دا اقصاد نو نورزی او نو دا دیر اغی التزام کئی داه د دا تشریق در رزو ما بیان کو د تکبیراتو او سورزو پچادی پارچادی او ز اختر پور رباندی د خوزت ل المقبروتا د خوزت ل المقبروتا د حرام نارवाडी خازي خو اسم تل مقبروتا نارवाडी نبی عليه السلام لعنت ویله او پا زبانه چاغ رواني دي مقبروتا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور كلاوي زائرات القبور خدای موږ څه نبی اسلام لاند اولانته یو داسه خیره ده چې دا نبی عليه الصلاه والسلام په صح مقام کې وي دا وروه په صح مقام کې وي لعنت خیره الله دې موږ د لعنت نه ورساته لزنانو له په کارداري چې د اختورونو نمخ کې اغه زی او هغه قبرونه هغه با دی قبرونه پاسا واخی ونه بوټي هغه تلر کی کبل پرم بی او د پاسه په نور خاوریا چای دا حرام ناروا یو کاری د خود تل دا دی دایک دا قرت کاروکو دویم کاری ناروا دا او ک چې د قبر د پاسا د قبرستان نه بشون بوټي نه وي د قبر د پاسه شن بوټي هوا دریم نقصان اداو کو چې د قبر د مقبرې نه خاور را واغستا او په قبره واچوره نو قبرستان هغه نقصانیکا ټول کندل کندړیکا دابل ناروا کاریو کو رضاسون اورواګانی خزې کوي خزونه په کارداري چې نه په قبرونه سمای نه په قبرستان تزی هم هغه قبر سمولې شي چې کم قبر کې سوله شوي دا غار شوي دا ډوغل شوي دي او قبر خراب شوي دي خو قبر دی برابر کی پسی ته ری غوانه نو هغه بل دغه نه هغه بل دغه والی هغه خیر کده غلی کده رنیم بل دبل مقتبه تر نو دې دې دې ته په کار ګور دخذت ل مغبروتا نبیلی سلام منه کړی دي او د سالود دلم د اختر په ورځ باندې منل چې په سالم کال کې اور اعظم ندي مغبره تا او چې د اختر ورځ شي چې د اختر شي نو بیا د رواني بیا بیا رواني مغبره و تا تو دام دا رواني چې په هو سړې روزانه زی دی. نو په اختر کې مدلار شي او چې سالم کالک دا ی د مغې د ن او پختتر کېدي نو دا د رسم جوړ کړی دی یا د ار په وربانې خلکو غم شوي نو خلک راجممن کېږي دفلانی لمبی اختتر دی دوواله ورزو دا دوی مختر دی دا درې مختر دی دا رسمونه د شیگانانو دي نه به وررزو او نه بهغه د احتمام کوي چې کتونې جوړي دي او ماله به خلک را جو ک خلکله لراغه غم د دو دووا د پااره نور تهی به الله د تاسو ډېر خوږي دا شی ناروا دي شركي او د دې ثبوت نشته چې په اوسګه روټیټو غړه او په اوسګه خپل صحیح طریقه باندې رسحت کا, کا, رس کا. دا شی مونږ پریدو اگر ټیک د تاسو نیت راغره الله د واڅاړر قدر وکړو او چونکې تاسو هم پته نه سه مون ته پته نو مون قران او سنت واورې د مون ته پته دا شی مونږ پریدو د شیګان او رسمونه دي نه د خادي او د اغتوال اغه پس بعده لگی پی پیغام معنی بدلګي دا شاید ییګان او رزم دې دا نارواړي او دوخذت لل نبی علی صلوات و سلام وای چې کمه خزه د کوه روانه شو مغبرې ته سو پورو چې دا خزه واپس شوي کوړه نه دا نو دا شیطانانو په جال کې دا او ټول قبرستان اغه روحونه په دې خزه باندې لعنت لګي ولعنه تني ولعنه شیطان په جال کې ده د وسونو نقصانو شو که مخه ذا چې په خپل کور کې د خپل ملل لپاره دعا غواړي په لار می دی په روړ می دی په بچي می دی ملل دعا او لغوارم او زم مغبره ته ځکنه انشاء الله پیغمبر مونه کوي نو دې خزل له دور سواب په دې کور کې ملاويږي ځکه سوم نو سواب چې په یو عمره او په حج ملاويږي مجالس ربرار مستقله حدیث راغستې دي ښا د یو حج دی او د عمره ثواب اغلا ملاويږي په دې چدا جمعه ستنه جي اختره مغبريته نيجي کاختر دي او که غيري اختر دي لالمغبروتا ناروادو خلولي دا دک دک دا, دا, دا اختر په ورو سواب ميلا جوړل مغبرو کې ګاري به ډک دک رواني یو چلله اول اوره کې دا مبارکي د پلاړو د روړو دي به حکومت نه بیا بړ اعظم بیا اخلی پخره کوم بیا بوي د اختر مونز کوم او د ګاډو رواني حضرت د دینه منه کړره نو د اخته په ورځ باندې یاد از بعض خلک په عيد گاونو کې یا په جمعاتونو کې یو بل له مبارک یان ورکه کی؟ تاسو کې سہولت وکړم یو گھنٹه مې ما کې خبرې وکړا ها نو دا مصافحه کې معانقه کې دا د ادو جمعتونو بید بید بید داده ادگاه اونو سلا بید بید زکا چه دیر موهو یو ملمر آغی اغاز آلاز ملاو لیشه موانا قولیشه مصافا وچه اون استدار دیده گواندی دیده رور دیده اغاز آمکه ملاو شوه یو چه منزو شو بیا غلا پاپردول وارجی اغتر دیم بارش دیم بارش دیم بارش دیم بارش شو آوالاری صافدي قرباني کي او صافدي 18 فيبروري خير او برکت واري تا خبرده ها نومدا سروز جمعه ښا او اودو عيدګه کي د 18 موندېر بهتر دی په نسبت د جمعه باندې یو خو عذر دي عذري دو عذر په بنا باندې زکه چې نبی ر له سلام مسجد نبوي کې مونځ نه وکړي چې مسجد نبوي کې هی همو یو په 500 زره ثواب ده او غفری دي او JBانی تزي سحرا او دشتو تزي دا ځکه چې په صحرا او په دشتو کې موږ کول د اختر سری دا دې له ثواب ده د جمعه په نام چې معلومیږي دا چې یو په 500 نه سیوا ثواب په JBانا او صحرا کې ميدایوي تو کوشش بدا کو چې کم دې کې ادغامونه دي او دا نه چې پکري کې یو سړی او شی جوړ کړی نه چې سوم نه دربي سمنه نه صورت دشتي اغه دل زان او کل چبانه ويلي دا فقلي کې سره یو ځې خاص کې دا ادگاه ادگاه خدا هوتا ما ادگاه کړې زړه خو به دې خو جماعت کې بیا کاوه کنه نشي نه خوش کای او لری لالي نوداغه ثواب او زيادت اول ته کې دفتر د مون نه باز خلک دعاګانې کوي نه د خود به پس دواشته او له د اختر د مانځنه پس دواشته یو څه دی دعاوالی نيستا نور منځونو د پیغمبر نه د کلې ته پوځاګ نه کا ها پوځي دا هم په نور منځونو باندې نه قیاس کو کته وی چې مالو خو مونږ د په نور نبيانو خو مونږ چې په نور منځونو قیاس کوي په کار دا چې د نور منځونو نمخ خلک بانګ وي د نرو منظرو نه مخکې خلک چې من شوو کوي نوڅ کوې اقامت کوي په کار دا چې منګم د اخته من پاراول کې څ کوو بان کوو اب اقامت هم اقامتم کوو نه په اقامت ته نه پهې بانک ششته او منځ پو د دا د نرو منځون نهجزې نو د طرریخه دی د طرریقې د نرو منځون نه ن بیالی سلاته وسلام ل کاله تللیو یدګاته اوغ چې د یدګا کې منځونه اییکلی نفر. ادگاه ده مانزنه مخیره با لازم نفلنه شورو اختر مبارک عرض ده بجمعات که بلا گیای شیخ خان با ادگاه که نو یودا او بلتا که شاہ سبری کلی شان ورشاہ کشمری رحمه اللہ فیض الباری کی تری ده لی کلی ری چلا دعا بعد صلاة العیدین داختر دا ده دا مانزنه رستو دعا نشتا ولی داختر دا ده دا مانزنه رستو او بیا ور پسیمون پس بیا س سشورږي خطبه نو ده مون او د خطبه مست که با فصل نه راولې او ته چا دعا کونه بیا هوتا جداواله راول فصل دی راوز د جمع او د خطبه مست که با سر اولي وصل به پیدا کی یو په وصلاله به پیدا کی نو چا مون د رسونشتانه د خطبه د رسو په طریق اوله سره نشتا بوزي او نو نش دره او خدای خلق وی ګوره فلانیږي کیږي ادګا کیږي واه خوبه مجبورې ده وجه نه خلق کړي ها هو ټول سړو علما چې دي نو هغه د دې کلی دي چې د اختر د منځن رسو اځو خدای نو رسو دعا نشته خدای ګو واپس چې زی ادګا ته پیولار راځي ارګان په بل لا دایره ثواب ده او چې زم تکبیرات بو وي چې زم تکبیرات بو نو در دې سړي ژوند ډېر اهتمام پکار دي ها اوس بیان کړ د اختر مون او د اختر مون زو درکات واجب مونده په یو شک پک تدبیرات زیاتري درې تکبیرات چې کلا قرائت شروع کې نو درې تدبیرات او چې کلا په دویم رکعت کې چې کلا رکولځي د تکبیرات دی دا او د ازکه مخالفونو موږ نه چې د جمعې پورهبان اول خطبه دا او بیا مونږ دی او د اخته اول مونږ او بیا خطبه دا چې تاسو نه شي ګوره ها د قرباني په دلالځه فضایل او ثواب سورا دی دا وړوري چې دا قرباني سورا ثواب لري دا چې خلک دا بندارې کوي ګنه ثواب اشته لري اځه خلق وخه کوي ګنه ثواب دا زمنګ دو خوګو پیغمبر جناب ابراہیم علیہ الصلات والسلام یو چا چاغ خوب لیدل او چخپل زوی الله حکم کړو خپل زوی ذبحا کا خپل زوی لال کا نو اغا خپل زوی ذبحا کول د بارا میدان د مینات اوخ او مزبه اسماعیل او سمشتا او داغه نه الله داغه په ایوس کې ها غډ یو یاد وسکړو هغه الله هغه قربانی کړو او هغه زیو ته وی یا بتف هال عمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین ابراہیم علیہ السلام خپل زی اسماعیل علیہ السلام زمان روان کو امنات یو زبح کولو پنیته هغه چاره د هغه فلما اسلم وتله للجبین مخه مې بیان کړو به هرحال اغا اللہ جبریل اولی گا او داغا پیوست کے داغا نا آگا گرد دو قربانی کول و ثواب سوڑا دے حدیث کرا جی بی بی آئیش رضی اللہ تعالی عنہ منگتا ہوئے چا دلوی اختر پلسم رز په ہیز یا نیک عمل دالا پر نزبانی دو قربانی دیوینی توولونا تو بہتر او محبوب ندے بی بی بی بی بی بی بی بی بی پدغرز باندې کی یو انسان ارغونو روپی ورکیدا الله پلارگه حضور بهتر نه دی چې یو انسان دا الله زفاره پدغرز پا باندې سوگی وینتویگی حضور لې ثواب دیخا او په ورځ قیامت با قربانی کون کې د خپل د خپل زنا خپلو او دخ کورونو د ویختو او د او د وړو سره را واستې شي او هغه سې زونه با ها پټولکی په چابلیکي کې خو د دې شي په جوړه نو سوره او عربی ډیر زیاد یعنی الله تدیر قبول والاد خوشاله وال عملو گرځي بل یو حدیث کې راځي ابن عباس رضی الله تعالی انه چې نبی علیہ السلام دلوي اختر په ورځ باندې مونږ تویلو چې پنن ورځ یوه انسان د قرباني کول نه به تر عمل نشي کوله بہتر عمل کم ده چې قربانی اوږی ما مگر دا چې سره رحمی او ساتي یاد لری چې سره رحمی ساتل د نفلي قرباني کولو په بدل عم کې دي سره رحمی پالي ها ہا؟ هولیکن د واجب قرباني بدل نشي ګرځیدای ګورې ها قرباني په بدل باندې شی نشي ګرځي قرباني وکی مخ په لوري پالي هغه ساتي لیاس کوي خالو قرباني د وینو لمبه ساس کې غرض دل سر را د انسان ټول ګناهونه الله ماف کوي حدیث کې راځي نبی دې صلوات و سلام وي چې د ساروی هغه وینه هغه ساس کې الله اکبر لاکه عظمه کې تر سید لري چې دا غ الله ټول ګناهونه معاف کړي الله د زمون قربانيان په دې طریقه باندې کوي دارنګه دې قرباني د مينو لونبه ساس کې ورته د انسان د قرباني په واجا ټول گناهونه هغه تمافکیږي نو به تر عمل نلري د قرباني د سروي د هر ویخطاب په بدل کې یوې یونیکې ده یو صحابي راغی وحضت د ورای په بارکه په بازو ساروبانی ولی دغه ګډه بيزا نبی عليه السلام یې څنګه د اړ یو ویخطاب په بدل کې یونیکې ده ودارنګ دا هر ولید سوپ مبارک مڅدا یو یو نیکی دا اوو نبی علی السلام ویل دي چې سو قربانی اونکی او پاو قربانی واجب وی نو هغه د زما ما سره ناراضی زما ایت ګا ما سره نږدې ناراضی چې سو قربانی نه کوي او قربانی په واجب وی نو هغه د ایت تا بیا سره دی یو فرض عمل بریدی او بل عمل بریدار واجب دی قربانی واجب دا امون واجب ده نو یو واجب لري او بل واجب کده کې یو کې نقصان ده پیسې ته جيم نه او بل کې نقصان ده زما له خوشحالي ملياردام له او بل سره هنو دا ډیر نو قرباني کول او ډېر وی سبقد ډېر وی ها ثوابونه یو مسله ضروري دي مسایل دي ځکه منځ کې په بعضو زینو کې بلارهم کټکې زامن هم غټکې ها د وا سلول پنځه شپږ اته زامن هغه جدا جدا غټکې دمور او دنګندو په ملکیت کې د سرو زړو د زیورات او کالی هم لیکن د لوی اختر فورز قرباني حاصل فیوکه لارزان لګټکې زامن زان لګټکې دنګیندو په ملکیت کې سره اوس پنهم وی ځان ځانې ملکیت داږي وی جوړیږي او قرباني یودا او ټول خاندان دا خیال کوي اګه کول کم کور کې وی چې ګینې زمنګ د تمدایو قرباني دا واجب ده او دا واجب دا شو دا خبره بالکل غلط ده او نه پوهېده چې یاری او زی پلار دی او قزامن دی او کنګین دی چې ار یو مالک نصاب دی اغه مال تقسیم کی چې 16 مال دا دی او هر یو انسان دا په بچو کې سګرزی نصاب مالک ګرځي یاد اغه خزہ او داغه مور مالک نصاب والا ګرځي درې دا یا په سونی سره یا په سپینو سره یا په قیمت سره یا په مال تجارب سره یا غټول یوځې کې او دا غیفو ها د نیمه 150 ټولې چاندی ته دا غیغه قیمت د اړي اورسېده نو په ار یوبانه ځله ځنه قرباني سره واجب ده د نخلاصي خاوندو ځای را حضرت صلی الله علیه و سلم دا سونه دا دور سپیندي پیسې دي زبرد ما قرباني ویو کا بس دا نه نهه دا غی ځله ملکیت ده ستاسو ځله ملکیت ده ها او یو خزدا داغي انصاب دا وری بیا بیا دا مسلې ته پوسونه خلک کوي نصاب ځان لزان لري د سپینو زرو ځان لا نصاب دی 52 توله د سرو زرو کچړتا دوپ کچړتا 50 توله چاندوی او د سړي یادخصنور ايشې نشتا بیا په قرباني نشتا او د سونی نصاب دی اونمې توله یو وخت دا چې دا غي سر درې تولې سونه ده او به استعمال کې را وستره استعمال یې سلور تولې سونه دا پنځه تولې سونه دا اهوله د څر کړه پلار کړه او نقد به یې دي سره نشته نور سيزونه وسته نشته هم دا پنځه شپک تولې سونه دا ورسره اغه سر نور نقدیت نشته نبل نصاب سره نشتا د پاغي قرباني نشتا وال چې چته قرباني په لازم در اتل ز باغ دا سونه بوله خرسي اول لا چې استعمال کیلا ولي ها او ک چرتا پنځه ټولي سره زري یا دوه ټولي پنځه شپک ټولي سره چاندی یا درهو نا سیواز جوړی جامی در زنانا یا نو نغدیت مخواه مخواه شده زروپی در خط سری شپاکاته لزروپی نا آغا طول برا جمع کئی طول او چې دا آغا طولو نا دور پیسی جوڑی گی سار باون طول چاندی د آغی قیمت د جوڑی گی دا آغی دا طولو سیزونو نا نا پاگیزان لقربانی لاجم دا دا تپوس که ضرورت آغی دا نیش دا قربانی ب او پا دو تری طلبان قربانی نیشتا چه نور سو او سا یا سر سپین زر نی یا سر پیسی نی یا زکنن سبا دخوز یو یو سوٹ دشپگو داتاو زرون کم نی قربانی دو باره کمر مات تی بانی یو زر او, او د جوڑی دو باره ویداختر دی دفلانو بشپگ در سوٹی او زما جه کم دی سوٹ نی دلی سوٹ رو دی یو سوٹو او د شپږو د وزروي سنني سي قرباني نه کوي نو دا شوت به اوسه د هغه قیمت به شي صاحبيږي چې درې جوړونه علاوه ويخه د هغه صندوقان ډکوي کړه کولاوي کې نو ګوره دا هغه نه اوس په تو سره کجا مي جوړيږي خاد قرباني مسلي حياسو حافظه کومه چې پچا باندې قرباني واجب ده نو دا هغه مه د دې بیان وکړه دونی می پانزو وی یا د دې مقدار برابر قیمت وی یا د دومره قیمت برابر مال تجارت وی یا پکور کې زیاتی سامان فروت وی او دغه سامان په سالم کال کې یو ظلمني استعماله کی ناغه په دې قیمت کې حسابيږي پوج دغه کس قرباني لازم نه باغه صدقه فطر او سرسیاه هم پی واجب ده سرسیاه هم پی واجب ده قربانیم پی واجب ده دل خلق دا خیال که من گورو چه پچا زکاة فرض نده پا دو قربانی کول هم نشتره ده خیال سی نده او نده هم ده سویلشی او دا خبر سی ده چه پچا بان زکاة تور کول فرض وی پا غیبانی قربانی کول هم واجب ده لیکن دا وی سینوی چې پچاوه باندې زکات فرض نیوي نو پاغه قربانی هم واجبو نده ولیک دا چې خلق شته چې په اړه باندې زکات فرض نه دی ځکه چې دا غی سرا سبو زر سپین زر یا مال تجارت یا نقدۍ پیسې د نصاب په مقدار نه لیکن دیری فالتو او زیاتی سامان نو ور صرف راټوی چې استعمال شوه د ضرورت نه شوا فرنیچر وی ها یا نور راز لوک چر د سامان د دو نیمو 500 تولو د قیمت ته نو قرباني کول پاغه باندې سري لازم دي داغه یه وال ماري ګورا داغه فرنیچر حګورا چې داغه چه فالته پروت دي دی. او زه مابا نه قرباني نكیږي ها دارنګي ز... لیکن زکات پر دې زیاتي سامان باندې فرض کیږي نو اگر چې د قیمت د سپینو زرو د مقدار برابر وي او قربانی پېسې کیږي فرض کیږي واجبېږي چې دا فالتو سامان نه پروتو استعمالي کینا نو نو قرباني په لازميږي یو بل فرقومدار چې زکات ادا کول پاوخه فرض کیږي چې پنیساب باندې کال تیر تیرشي زکات پاغه چابانه فرض کیږي چې پاږې باندې کال تیر شي پاغه پیسو په نصاب باندې او د قرباني په نصاب او پیسو باندې کال تیرېدل لازم نيوي اې دا تاسو ته ها اخر پوښتنه تاسو نصاب برابر شونه ام په تابانه قرباني سره لازم ده یا ها کپ یو کور کې د پلان زامونو او یاد انو سود زامنو د مور په ملکیت کې دوړ مال او چپاغه قرباني واجب کې درنه په دیکور کې په هر یو جدا جدا قرباني کول سری واجب دي مال کما مخ ویلو واجب زامن ا څه وی کاته مستره کړه ا یو روز لغ فل فل نصاب برابر کړي لکه لکه پیسې چې مقول جو مقوله او دا غنه بلاله کونو روپې په رملان روان کړي یو روروما بل روروما پلارې هم نسو همه خصو ځان له دکان نه شروعو کړي د کاپړی یوې پرق دغه دی که نه که کاپړ ګورې س دقانې ګورې س ګورې ننسابونه دغیر نو پهښ بانې ځانله قبان لازم م ده په حال یو ځيغپل ځان ته کتی چې مابان قبانې لا م ده پوههه و منږ شیدو ن سبامونږ د حالات دلو شرکت کیزه شرکت دی او نو چکور دا غی دانہ لغفل پروگرامونو برابر کړی اوس په پیسې نشته نو ځکه لا وخت داشونه بیا بلکلو البونو پیسې دا کاره کیږي بیا دو قربانی ساروی دا خو چې پچا کیږي نو دا غی بیان مې ورکو هوشه هو اوس دو قربانی پینځه کسان دی فکور کې او ویزه مله خپلارم نشته یو غم خادی کی دا یو روړو نو چې چا ساده قربانی ونی سی همس به حق پیاده کیږي اکثر دا چې خلک کیګه نا دام صحیح نه دا, دا غم خادی ځان له احکام دی او دا قربانی ځان له احکام دی او دا مشرې ځان له احکام دی چه دا یو روړو رو قربانی صحیح کیږي نو دا غنورونو لبا دا غی قربانی په مقدار باندې پیسې ورکی لکه دل لزل رپی د یو کسره اونې ونه او سلور ونې ها نو په سلور کې یو قرباني اونې ولا او دریو زمنګ حق ادا ش نه نه دا کیږي اغه دریو ورونو لابات 30000 رپی ورکې لسل زره کاږي په قرباني کې یو کار سپې کې خوشر دي یو وړ غاره خلاص شي او که کده چیرته اغه ل اسمونې ولا او ني د خپل اسی په مقدار اغه دریو ورونو لا پیسې ورکړي نو دو قربانی نکي او چ دې د کمو کسانو سره شریک شو نو دا غيم قرباني ونه شو دې خپلې دا اغه نور انسان سره خراب کړو نو ډېر خیال پکار دې دې قرباني په احکامو کې ها بلدا کړه چا نید غلطو په دې شورا کاو کې نید یو غلط راغې نید دغه خې راغې نید غلط شی راغې د تاغه قرباني و نشو داغه د قرباني په وجه اغه ټولو قرباني و نشو د قرباني په شرکاو کې یو واقعیت د شرکوا عقیده دی وا چې فرانه پیر فقیر دا مدد کیږي او پویږي او راځيږي د طبی او د پالج او د ګزنه د دا دانو زموار دی الته کې د دا قدره چې زیارت سره قبر صدا دربار صدا درگاه صدا منزنا عبادتونا خقبلی د جماعت او د کون نا نو د دی انسان قربانی نکیږي د شرک عقیدادا او د شرک د عقیدې د وجنا ته تو قربانی مونشوا او چ دې د چا سره شریک دې دا, دا غنور قربانی مونشوا او صفات ایبی کی نور فتاوی بیاری کری ګورې زانا هو شرکا او ټول موحدین وی توحید واله وی اقاعد به یو وی حیا <حياء> یوه الزیین آمنو تقی الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عقاید یوی بي زنانو یو کنارینا ٹھیک ده زنانو نارینا په شرکادی خو ده زنانو وقدم سیوی کما زنانہ چ رسمه را کما زنانہ چاغه د شرد بوجی دا اوغه ته په شرکاو کې ځان سره شریکه کینو داغه د وژنه گورې ساقی قربانی خراب وکړه باز خلکوې الکا حمله مې خپېره کې مالبه دماغ را کې مالبه لکېرا کې ها مالبه دارا کې اونی نیتې دای نو قربانونه کیه وبلہ ته دې اړو بازاو نو کې خدای کېږي چې ساری لالي ګل ته دماغ الکا ته خپېلا کنه دا موږ ته په ټول باندې کوي دا موږ صرف د الله درزاده پاره دا نزا د شورا خیال ساتل پکار دی ها نو قرباني کم کم ساروی دی چه پاغی بانی قربانی کی گی واو ری وا وی میخا ساندا سخی سخی گر پیسا چیلی گر بیزا پدی بانی دینا علاوہ اوخا دینا علاوہ پنور سیزونو بانی قربانی نکی گی پچرگا نکی گی پوسی نکی گی پوسی حیوانات او پا دی نورو مارغانو نکیگی تا چه ما کمیاد که پدی پا دید پارا واغوی میخا سانده او خوخا پا کی اووی سی نیولیشی یو نوالی یو سریل اللہ طاقت ورکلی یو زان لپا یوی سک زان لپا خلالی بلکل بهتر دی یو واغوی سانده دالی بلکل بهتر دی او کنا پا کزان سا شرف رکاسو گوری شپگو وو پوری پوږ یې سیوا نشته په وری کې ساروه چلې چلې ګډه ګډه یو کس سیوا نشته دا د عمر مساله دغه سارو عمر هغه دوه کال لري سخه سخه خو هاه وړا چې غاخونی او که خو نو دا باج سالوی نه راखीږي خو چې کور والا ته پددا چې د ما سره دوه کال وشو چې په دوه کالو کې یو کال کمی نو قرباني پکی نکيږي دا کم سالوی تسخیر تسخیر وا د میخي د کټي دې دوه کال شرطه سیا وا چارسوم نو او دوه ولو کې سالوی لکه ګډه بيزا آئے کې یو کال شرطه یو کال کې باسو لري لري کچرتا دا ګډ د یو کال د ګډ سره برابر او دره یو ګډ یو کال بل کړ دے د شپګو میاشتو یاد او میاشتو او هغه د کال د ګډ سره برابر دغه شو دره یو شانی سو په کریبه جنزاد کال له او دا او د شپګو میاشتو لري د شپګو یاد میاشتو په ګډ بیا قرباني جایزه او او چه دا شپاکو یو نه یورس کمی نبیان پی قربانی گره نکیگی چه دا میاشتو یا دا شپاکو میاشتو نه سیواوی قربانی بکی او دو اوخ دا پارا چون کنکلتا مسئله دو اوخ نیشتا ناگا منگسل بیانو ها. نو د دی قربانی دا سارو عمر من بیان که دا کمو سارو بانی کیگی دا عمر من بیان که تا د ساروی قربانی کولو عیبونه چپاچا قربانی کیږي په کم ساروی او په کم ساروی باندې قربانی نكيږي عیبونه ډیر دي دی. خداغي عیبونه مبارک علما دا مونته بیان کوي کچړتا یو تهایي دويسي هغه سونو برابر وي ټکوي ایوي صفکه نقصان وی یاد ایوي سی صدګه ایسا و خیر دے جائز دے خو بهتر نه دا اغه نفسه جواز په فطور کې بهتر نه دا تزال یو شیع ابناک ناخري نو دا الله لپاره دا خو الله لپاره تاخري خري ته سلمان تخر سي الله په دي سکے چون کې په دي باندې نم د چا دے د الله دے من چزال یو ابناک شی ناخلی نو دا الله چون په شوي داغه لپاره هم ابناک چیز ما خو هوا چې پستور کو برابر وي د وګونو برابر وي په لکه او په کارانو په پو په ار یو شیل په خاص باندې برابر وي د 10 سره برابر وي تسرر الناظرین چې د انسان سترګې پیخيږي وای کړي ملحو صاحب زار ما شاء الله خستا کلی مزیدار نبی عليه السلام با برق پټه اغا سرویا غسل ګړان هدارنګي نبی عليه السلام صحابيو حضرت یعلی مونته حکم کړو چې د قربانې د سرویس ترګي غوګونه خو ګوري او داسې ساروی قربانی مکووي چې اغه د غوګونو رښت او یا مخکې حصہ د غوګونو سره شيوي کټ شيوي ایا داسې ساروی قربانی هم مکووي چې داغه غوګونه شریدري وي یا یې په غوګونو کې سوری وي بعض سروې په غوګونو کې سوری بھی. اگر باندې قربانی وي مکه وي ترمذي روایت ده بردا به نیازب وي السلام د ته پوسو شو چې په قرباني کې د څنګه سارونه هزار ساتل پکار دي نبي عليه السلام اور ته فلاص مبارک اشاره وکړه او په خصوصیت سره د دې سلور قسمو د زنا او نزان ساتل پکار دي سلور قسم زنا او یو یو الله <العرجاء> اررج <البينو صلعوها> او البنو پ یعنی د هغه ګټ سااروي نه چې ګډواې بلکلښکاروي ګ ګوان هغه سااروي چې ګډوي او په ګډوالی روان کاره په کې راغې نه بځان بچکې دریم هغه سااروي چا او په لندوالي بلکل ښکاروي که د داسې روان کل داس روان. بس نظر اکاد نا کہی نا پیغمبر پاک و اداغی نا زانو ساتھ ای درئیم آغا ساروے چاگا بیماروی آو آغا بیماری بلکل اخکارہ دا اخکارہ بیماری چھو بئیگی پر پتے پر دیکھ ادھر پر ساروی بانی پر دام یو قسم پائی کے عیب دیکھا نا بیماروی سنور بیماری پر کیوی آو سرورم نبی علیہ السلام زداد سے خوار کمزوری سادوی نماز او ساته چپاګه کی اغه ما غزه خسنخکاری گنه تش اډو کی اډو کی چې میله تلار شو ودا غوا خاده ټپ پر ټپا چې لاس کې له روه هم نفس قربانی خونه نو نبی دې اسلام د ټپ صادوی نماز بچګې چې ټپ ساروی نه دا احدارنګي فقای کرامو دا احادیث مخ ته نیولیو دا احادیث په تشریح تفسیر او په تشریحه غیلی کی چې کم ساره بالکل لنوی یا بالکل ها ها سترګې د ذریمه حصہ یاد دینه زیاد نظر ختم شوه وی یا د یو غوغه دوی مه حصہ یاد دینه زیاد اې سات یا لکې کټ شوی یا د درې می حصے نزيات لکه کټشي وي یاده سره دمر ټپ او کمزور وي چې په ادوګه کې ماغمغز بالکل نحکاري ادوګه کې هغه مغز هم نوي نو قرباني جایز نه ده ها مګر کوټور ټپ او کمزور نو نو قرباني جایز ده علمګری بیا دې کې جایز ده خو بهتر نه ده نو خو بهتر والے پسیزو هوک لیکن ثواب ورته چرته علاوه د دې چې ثواب خو په سورب ده په تازه ساروي ده په خسته ساروي ده دغه فریضا دا فریضه نور د ثواب شوقی نه دي بل یو مسله ده چې کم یو ساروي پدری خو په باندې زی سره ور مخ په یا سره ور مخ په له قوله خو لیکن دې پې نشي س لګله خو معمولی ختللی پ شي د طلو په وخت کې صلب سلوه م خپله کوي خو د تلللو کوشی شو کوې خو پتلی نه شي نو په داسې قرب ساوي قربانی صی نه ده او که په سرلوو واړو فوتلی شي لیکن لوندې ګډالې پکیوي معمولی غونې شش کوي د بیا خیر دی جایز دا خو بهتر نه ده شااملی کې چې کوم سا بلکلغا خوونه نو وي نو د قرباني سي نه دا چې غا خونه ني لکه ک څنګه غا او چې کم باقي پاتو هاغه زیاتو د غرزيدرو نه نو قرباني سي دا شامل کیږي د مختار وي خو به تر نه دا ولی به تر ولی باندې عمل نه کوي بل یو مسله چې کم ساوي پیدایشي تور باندې بالکل غوګون ني باقي کنا وې زمونږ د سالمو چې پیدا شې نو غوګونه نو, نو نو, نو چې نو نو موږ سوکو چې نشته به پرېږده داګه پکې نش قرباني کړه وای کله وښکره بیخینه نو سوکو ما جنشت نو نشه چې دا کم ساری په پیدا کړو کې بالکل غوګننو به غوګونو پیدا شې دا قربان دي کوي عبد او کو دواله او شې سالمو لیکن والو والو با ساریو گونا وارا وارا نبیہ پر قربانی کی گئی علم گری لیکی گئی بلا مسئلہ چا دا کم ساری پیدایشی خکرونہ نہیں فکر ہی نہیں پیدایشی لیکن عمر دومره حد تا چې لئی کم عمر دا قربانی د ساروی دا پارا لازمی بھی نو قربانی سیدہ چا خکرونے نہیں قربانی پر سید کی او قربانی را ختلی او پدی کی یو یادوالا لګمات شویو نو قربانی سیدہ لګ مات شیو. لیکن بالکل پویخ کې مات شویو. یو یو تاسو بالکل پویخ کې مات شو او دنه په کې هغه دویخ دو هغه مغس په کې کارې ده نو هغه قربانی بیا نسی کیږي هو اسه یا کوشکله یا معمولې کاندم شو نو دې قربانی ته نقصان نلسی پوځه یا قربانی واغه سودا مصلبه پیدا شو بیا, بیا. خیر دې د حبل یو مثال د اړ خلکو ته پوس کوي د خصی ساروی قربانی سید را کنه چې اخسی شوی خصی ساروی قربانی یوازې دانه چې سیدا بلکې د خصی قربانی به تر را نبی علی سلام په پخپله اغه ساروی غسو چاغه با خصی شوی او پوجي ها خصی ساروی دا قربانی به تر را او په دې ګڼ دی وایته نو راغری دي کپشنی افرحنی املحنی مرجوئنی زاداجی حطویتنه بللا کا د ماده ساروی قربانی وکړه او د دې د خېټه نه بچی پیدا شو یو ساروی غوا دا میخدہ بیزره ګرره اغه لالہ کرا او هغه حامل او علیلدو سره هغه بچیم په ګړه کې ګړه девятьсот Penlo da Ri fa kipachera